Ana Carenina, pista 5 Dacă îmi cer părerea în privința asta, pot să-ți spun că nu văd nicio dramă aici. Și iată de ce. După mine, dragostea, cele două iubiri pe care le definește Platon în banchetul, dacă îți mai aduce aminte, cele două iubiri sunt pietrele de încercare ale oamenilor. Unii înțeleg numai una din iubiri, alții cealaltă iubire. Aceia care înțeleg numai iubirea neplatonică, Degeaba vorbesc de dramă. Într-o astfel de iubire nu poate fi nicio dramă. Mulțumesc frumos pentru plăcere și vă salut cu tot respectul. Asta e toată drama. Cât privește iubirea platonică, aici de asemenea nu poate fi vorba de dramă, fiindcă în această iubire totul e limpede și curat. Deoarece... În clipa aceea, Levin își aminti de propriile lui păcate și de lupta untrică pe care o dusese, Astfel că adăugă pe neașteptate. De altfel, poate că ai dreptate. Se prea poate. Nu știu ce să spun. Zău nu știu. Vezi, zise Stepan Arcadici, tu ești un om dintr-o bucată. Asta e calitatea și slăbiciunea ta. Ești o fire integră și vrei ca toată viața să se desfășoare în forme de desăvârșite. Dar asta nu e posibil. Poftim. Tu disprețuiști activitatea birocratică obștească fiindcă ai vrea ca acțiunea să corespundă veșnic scopului, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Tu mai vrei ca activitatea unui om să aibă oricând un țel, iar dragostea și viața de familie să alcătuiască în permanență un singur tot. Așa ceva de asemenea nu există. Varietatea, farmecul și frumusețea vieții se compun din umbre și lumini. Levin oftă și nu răspunse nimic. Se gândea la preocupările lui și nici nu-l mai asculta pe Oblonski. Deodată, amândoi simțiră că, deși erau prieteni, deși luase se împreună și băuse răvin, ceea ce ar fi trebuit să se apropie și mai mult, fiecare se gândea numai la preocupările sale, fără să-i pese de celălalt. Oblonski mai încerca să acest sentiment de înstrăinare, în loc de apropiere, după asemenea mese. Știa ce avea de făcut în astfel de împrejurări. Plata, strigă Stepan Arcadici și intră într-un salon vecin, unde se întâlni numai decât cu un agheotant pe care îl cunoștea. Amândoi începură să vorbească despre o artistă și despre susținătorul ei. În discuția cu aghiotantul, Oblonski simțind îndată o ușurare și o recreație după convorbirea cu Levin, care îi pricinuia totdeauna o mare încordare intelectuală și sufletească. Altădată, dacă tătarul ar fi apărut cu nota de plată de 26 de ruble și câteva copeici, afară de Bacșiș, Levin, ca om de la țară, s-ar fi îngrozit de o socoteală în care partea lui era 14 ruble. Acum însă nu dădu nicio importanță contului. Plăti și se îndreptă spre casă ca să se schimbe și să se ducă la Scherbatski, unde urma să se-i se hotărască soarta. Capitolul 12 Prințesa Kitty Șerbațkaya împlinise 18 ani. În iarna aceea ieșise pentru întâia oară în lume. Se bucurase de succese mai mari decât celelalte două surori, întrecând toate așteptările prințesei mame. Pe lângă faptul că aproape toți tinerii care luau parte la balurile din Moscova erau îndrăgostiți de Kitty, îi se prezentaseră chiar din prima iarnă două partii de serioase. Levin și, puțin după plecarea acestuia, Contele Vronski. Apariția lui Levin la începutul iernii, desele lui vizite și dragostea evădită pentru Kitty, au fost motivul primelor discuții serioase dintre părinții lui Kitty despre viitorul ei, precum și motivul certei dintre prinț și prințesă. Prințul era de partea lui Levin. Spunea că nu dorea un pretendent mai bun pentru Kitty. Prințesa mamă însă, cu obiceiul cunoscut al femeilor de a ocoli lucrurile, spunea că Kitty e prea tânără că Levin nu-și arăta prin nimic intențiile serioase, că fata nu ține la el, aducând și alte argumente. Nu spunea însă esențialul, că aștepta o partidă mai bună pentru fica ei, că Levin nu era simpatic și că nu-l înțelegea. Când Levin plecă pe neașteptate, prințesei mamei îi păru bine. Îi spuse soțului cu un aer triunfător. Vezi că am avut dreptate? La apariția lui Vronski. Ea deveni și mai mulțumită, fiind ferm încredințată că Kitty trebuie să facă nu numai o partidă bună, ci una strălucită. În ochii mamei, nici nu putea fi vorba de vreo comparație între Vronski și Levin. Prințesei mamei nu-i plăceau părerile ciudate și tranșante ale lui Levin și stângăcia lui în societate, ce o punea pe seama mândriei sale și a vieții de sălbatic, după părerea ei, pe care o ducea la țară, unde nu se ocupa decât de vite și de mujici. Și mai cu seamă, nu-i plăcuse deloc faptul că Levin, îndrăgostit de fica sa, venise în casa lor o lună și jumătate, așteptând parcă ceva, cercetând parcă ceva cu oarecare teamă. Nu cumva se temea că le va face o prea mare cinste cu cererea lui în căsătorie și nu înțelegea că, dacă vizitezi o casă cu o fată de măritat, ești dator să dai o lămurire. Și deodată, Levin plecase fără nicio explicație. Noroc că e atât de puțin atrăgător, bine că nu s-a îndrăgostit Kitty de dânsul, gândea mama. În schimb, Vronski corespundea tuturor dorințelor mamei. Era foarte bogat, inteligent, nobil, în plină ascensiune spre o strălucită carieră la curte și un om încântător. Nu puteai dori ceva mai bun. La baluri, Vronski făcea pe față curte lui Kitty, dansa cu ea și vizita des familia Scherbatsky. Prin urmare, nu încăpea nicio îndoială în ceea ce privește seriozitatea intențiilor sale. Cu toate acestea, mama se zbătu toată iarna într-o mare neliniște și tulburare. Prințesa însăși se măritase cu vreo 30 de ani mai înainte, mulțumită a ajutorului dat de o mătușă. Mirele, despre care se știa totul, venise, văzuse fata, îl cunoscuse și familia ei. Mătușa cercetase și comunicase celor două părți impresia făcută. Care fusese bună. Pe urmă, în ziua hotărâtă pentru aceasta, se făcuse părinților cererea așteptată, primită numai decât. Totul mersese foarte ușor și simplu. Cel puțin așa i se păruse prințesei. Cu prinejul căsătoriei propriilor sale fice, prințesa văzuse însă că nu e așa de ușor și de simplu să-ți măriți fetele cum și se ia mai înainte. Prin câte spaime nu trecuse, câte gânduri nu munciseră, câte parale nu cheltuise. Câte certuri n-avusese cu soțul la măritișul celor două fete mai mari, Daria și Natalia. Acum, când o scosese în lume pe mezină, trecea prin aceleași spaime, aceleași îndoieli și prin aceleași certuri cu soțul, ba și mai aprinse decât cele avute în legătură cu celelalte fiice. Bătrânul prinț, ca orice tată, era foarte scrupulos cât privește cinstea și onoarea fiicelor sale. Ținea la reputația lor chiar până la absurditate, mai ales când era vorba de Kitty, slăbiciunea lui, și făcea scene prințesei la fiecare pas, sub cuvânt că îi compromite fata. Prințesa era deprinsă cu astfel de scene de pe vremea măritișului primelor fete. Acum însă, ea aș dădea seama că scrupulozitatea soțului său era și mai întemeiată. Vedea că în vremurile din urmă, obiceiurile din societate se schimbaseră mult și că îndatoririle de mamă ajunseseră mai grele. Vedea că fetele deoseamă cu Kitty Făceau parte din nu știu ce fel de societăți, se duceau la un nu știu ce fel de cursuri, aveau purtări mai libere față de bărbați, umblau singure pe stradă, iar multe nu făceau reverență. Și ceea ce era mai grav, păreau adânc convinse că alegerea soțului este un lucru care le privește pe ele, nu pe părinți. Azi, fetele nu se mai mărită ca altă dată. Așa gândeau și vorbeau aceste fete, ba chiar și unii oameni în vârstă. Dar prințesa nu putea afla de la nimeni cum se mărită astăzi fetele. Obiceiul franțuzesc, ca părinții să hotărască soarta copiilor, era respins, condamnat. Obiceiul englezesc, de plină libertate a fetei, nu era admis și posibil în societatea rusă. Iar obiceiul rusesc al pețitului era socotit ca ceva monstruos, ironizat de toată lumea și chiar de prințesă. Dar nimeni nu știa cum trebuie să te măriți și cum să-ți căsătorești fetele. Toată lumea cu care prințesa avea prilejul să vorbească în această privință, îi spunea unul și același lucru. „Vei de mine, în ziua de azi trebuie să ne lăsăm de obiceiurile astea vechi. Doar tinerii se căsătoresc, nu părinții. Prin urmare, să lăsăm pe tinerea să-i după bunul lor plac. Dar așa puteau vorbi acei care n-aveau fete. Prințesa însă își dădea seama că fica sa, la aceste întâlniri ale tineretului, S-ar putea îndrăgosti și-ar putea îndrăgi un bărbat care n-ar fi avut de gând să se însoare, sau pe unul care n-ar fi fost potrivit pentru dânsa. Așa că oricât i s-ar fi spus prințesei că tinerii din vremea noastră trebuie să-și făurească singur soarta, ea nu putea crede una ca asta, cum nu-i tecea prin cap că va veni timpul când cele mai nimerite jucării pentru copiii de cinci ani vor fi pistoarele încărcate. De aceea, Kitty îi inspira mai multă îngrijorare decât celelalte fiice mai mari. Acum prințesa se temea ca nu cumva Vronski să se mărginească numai la curta pe care i-o făcea fetei sale. Vedea că Kitty se și îndrăgostise de dânsul, dar se mângâia cu gândul că Vronski era un om cinstit și n-ar fi fost în stare să facă așa ceva. În același timp, știa însă cât de les ne pot suci capul unei fete cu libertatea de astăzi și cu câtă ușurință privesc bărbații o astfel de vină. Cu o săptămână mai înainte, Kitty îi povestise mamei o convorbire avută cu Vronski în timpul unei mazurci. Discuția aceasta o mulțumit oarecum pe prințesă. Totuși, nu liniști cu desăvârșire. Vronski îi spusese că și el și fratele său erau atât de obișnuiți să se supună în totul mamei lor, încât n-ar îndrăzni niciodată să întreprindă ceva important fără să se fi sfătuit mai întâi cu ea. Și acum aștept, ca o deosebită fericire, sosirea mamei de la Petersburg adăugase Vronsky. Kitty toate acestea fără să dea vreo importanță cuvintelor sale. Dar mama le înțelese într alt fel. Prințesa știa că bătrâna era așteptată din zi în zi. Știa că va fi bucuroasă de alegerea fiului său și îi se părea ciudat că Vronski nu făcea cererea în căsătorie de teamă să nu-și jignească mama. Dorea însă așa de mult această căsătorie și mai ales să-și potolească neliniștea încât lua aceste vorbe drept un semn bun. Prințesa era amărâtă de nenorocirea Dariei, fica sa cea mai mare, care se pregătea să-și părăsească bărbatul. Totuși, frământările ei în legătură cu hotărârea relativ la soarta mezinei îi stăpâneau toate sentimentele. În ziua aceea, sosirea lui Levin îi pricinui o nouă neliniște. Se temea ca fica sa, care avusese pe vremuri, cum i se păruse, unele înclinări pentru Levin, să nu-l refuze pe Vronsky dintr-un exces de cinste. Îi era teamă, mai cu seamă, ca sosirea lui Levin să nu încurce sau să întârzie lucrurile care erau atât de aproape de împlinire. A venit de mult, o întrebă prințesa pe Kitty despre Levin reîntorcându-se acasă. Azi, maman, vreau să-ți spun un singur lucru, adăugă prințesa. După fața ei gravă și însuflețită, Kitty gici despre ce era vorba. Mamă, zise ea roșind și întorcându-se repede spre dânsa, te rog, te rog să nu-mi vorbești nimic despre asta. Știu, știu tot. Kitty avea aceleași dorințe ca și mai căsa, dar motivele acesteia o jigneau. Vreau numai să spun că dând speranțe unuia, mamă, dragă mamă, nu mai vorbi pentru numele lui Dumnezeu, mi-e și groază să pomenesc de asta. Nu mai spun nimic, nu mai zic nimic, Adaugă mama, avăzând de lacrimi în ochii fetei. Un cuvânt numai sufletelul meu mi-a făgăduit că nu o să ai taine față de mine. Așa e? Niciodată, mamă, niciuna, răspunse Kitty îmbujorându-se și privindu-și mama drept în ochi. Acum însă n-am ce spune. Eu... Eu, chiar dacă aș vrea, nu știu ce să-ți spun și, cum nu știu, nu, nu poate minți cu ochii aceștia. Se gândi mama cu un zâmbet pe buze, văzându-i tulburarea și fericirea, și îi venea să râdă, dându seama ce proporții și ce însemnătate luau toate aceste lucruri în inima bietei fete. Capitolul 13 după masă, până la începerea seratei, Kitty încerca un sentiment asemănător a celuia de care este cuprins un tânăr înaintea luptei. Îi inima și nu-și putea aduna gândurile cu niciun preț. Simțea că seara aceasta, când amândoi pretendinții urmau să se întâlnească pentru un oară, trebuia să fie hotărătoare pentru soarta ei. Și îi vedea în închipuire ba pe fiecare în parte, bate amândoi împreună. Când se gândea la trecut... Kitty se oprea cu mulțumire și cu duioșie la amintirea relațiilor sale cu Levin. Suvenirurile din copilărie și amintirea prieteniei lui Levin cu fratele său mort dădeau relațiilor dintre dânsii un farmec poetic deosebit. Dragostea lui Levin pentru dânsa, de care era sigură, o măgula și o bucura totodată. Când își aducea aminte de Levin, Kitty își simțea inima ușoară, în timp ce, în gândurile ei despre Vronski, se strecura o ușoară stinghereală, deși el era în cel mai înalt grad un desăvârșit om de lume. Parcă nuia ceva fals, nu în Vronski, mereu foarte simplu și drăguț, ci în ea însăși, pe când alături de Levin se simțea naturală și senină. În schimb, când se gândea la viitorul ei cu Vronski, îi se deschidea înainte o perspectivă strălucită de fericire. Lângă Levin însă, viitorul îi apărea învăluit în neguri. Când se urcă să se îmbrace pentru seară, Kitty, privindu-se în oglindă, își dădu seama cu bucurie că era într-una din zilele ei cele mai bune și de plin stăpână pe propriile sale puteri, lucru de care avea de altfel nevoie pentru întâmplările în perspectivă. Se simțea stăpână pe sine și singură pe grația firească a mișcărilor sale. La șapte și jumătate, îndată după ce Kitty coborâ în salon, valetul anunță. Constantin Dimitrici Levin. Prințesa era încă în odaia ei, iar prințul nu ieșise. Trebuia să fie, se gândi Kitty. Tot sângele-i nevăli spre inimă. Privindu-se în oglindă, ea se sperie de paloarea feței sale. Acum Kitty nu se îndoia că Levin venise anume mai devreme ca să o găsească singură și să-i ceară mâna. Și pentru prima oară, acest lucru îi se arătă într-o lumină cu totul nouă. Abia acum își dădu seama că ceea ce urma să se petreacă nu privea numai pe dânsa, că nu era vorba numai de fericirea și de dragostea ei, ci și de faptul că peste câteva clipe va trebui să jignească pe un om care era drag și să-l jignească cu cruzime. Și de ce? Fiindcă acest om bun și drăguț o iubește, e îndrăgostit de ea. Dar nu era nimic de făcut, așa trebuia să fie. Doamne, tocmai eu trebuie să-i comunic asta? Se gândi Kitty. Dar, ce am să-i spun? Se poate să-i mărturisesc că nu-l iubesc? N-ar fi adevărat? Atunci, ce să-i spun? Se i destăinuiesc că iubesc pe altul? Nu, e cu neputință. Am să plec, am să fug. Era lângă ușă când i-a auzit pașii. Nu, asta ar fi necinstit. De ce să-mi fie frică? N-am făcut nimic rău. Fie ce fi. Am să-i spun adevărul. De altfel, când ești cu dânsul, nu te simți deloc stingerit. Uite-l," își zise ea, văzându-l că intră, înalt, puternic și totodată sfios, cu ochii via țintiți asupra ei. El privi drept în ochi, implorându parcă să aibă milă de ea și întinse mâna. Mi se pare că am venit prea devreme," începu Levin după ce își plimbă privirea prin salonul pustiu. Când își dă dus seama că îi se împliniseră așteptările și că nimeni nu îl împiedică să se destăinuiască, Constantin dimitici se întunecă la față. Ba, deloc, răspunse Kitty și se așeză la masă. Asta și vroiam să te găsesc singură, adăugă Levin fără să se așeze și fără să se uite la ea, temându-se să nu-și piardă curajul. Mama vine numai decât. S-a obosit mult ieri, ieri... Vorbea neștiind singură ce rostește gura și fără să-și ia de la el privirea rugătoare și duioasă. Levin o privi, Kitty roșii și tăcu. Ți-am spus că nu știu dacă am venit pentru un timp mai îndelungat. Asta atârnă de dumneata. Kitty își plecă din ce în ce mai mult capul, neștiind singură ce avea să răspundă la cuvintele care aveau să urmeze. Asta târnă de dumneata, repetă Levin. Vrem să spun... vrem să spun de-a de ce am venit, ca... primești să fii soția mea?" Rosti Constantin Dimitrici, neștiind singur ce spune. Dar simțind că lucrul cel mai grozav fusese spus, se opri și se uită la dânsa. Kitty răsufla greu, fără să-l privească. Simțea o încântare nespusă. Sufletul îi se umplu de fericire. Nici nu-și închipuise că mărturisirea dragostei lui va face asupra ei o impresie atât de puternică. Dar asta nu ținu decât o clipă. Își aduse aminte de Vronski. Ridică spre Levin ochii săi senin și cinstiți. Văzându-i fața desnedăjduită, răspunse repede. Asta nu se poate, te rog să mă ierți. Cât de aproape fusese Chiti de el cu o clipă mai înainte și câtă însemnătate avusese în viața lui. Și cât de străină era acum, cât de departe. Nici nu se putea altfel, rosti Levin fără să o privească. Se înclină și vrea să plece. Capitolul 14 Dar în clipa aceea intră prințesa, care se îngrozi când ai văzut singuri, schimbați la față. Levin o salută fără niciun cuvânt. Chitită cea fără să-și ridice privirile. Slavă Domnului, l-a respins, își zise mama. Fața îi se lumină de zâmbetul obișnuit cu care își primea joia musafirii. Luă loc și început să-l întrebe pe Levin despre viața lui de la țară. Levin se așeză așteptând sosirea oaspeților ca să poată pleca neobservat. După cinci minute intră o prietenă a lui Kitty, Contesa Northstone, care se să iarna trecută. Era o femeie uscățivă, palidă, bolnăvicioasă, o sensibilitate exagerată, cu ochi negri strălucitori. O iubea pe Kitty și iubirea ei, ca de altfel iubirea tuturor femeilor măritate pentru fete, se manifesta prin dorința ca Kitty să se mărite potrivit idealului său de fericire. De aceea dorea ca ea să se căsătorească cu Vronski. La începutul iernii, contesa îl întâlnise des la familia Șerbatschii pe Levin, care nu era simpatic. Distracția ei preferată, când se vedeau, era să glumească pe socoteala lui. Îmi place când mă privește de sus sau își întrerupe discuția savantă cu mine, fiindcă mă găsește proastă sau se poartă cu mine condescendent. Grozav îmi place condescendența lui. Sunt încântată că nu mă poate suferi, spunea contesa despre Levin. Avea dreptate, fiindcă Levin într-adevăr nu putea suferi o disprețuia tocmai pentru însușirile cu care se mândrea ea, adică sensibilitatea bolnăvicioasă, rafinamentul, disprețul și indiferența față de lucrurile pe care le socotea ea grosolane și comune. Între contesa Nostone și Levin se stabiliseră la acele relații destul de frecvente în societate, când două persoane, deși rămân în raporturi aparente de prietenie, se disprețuiesc atât de mult una pe alta, încât nici nu se pot lua în serios și nici nu se pot simți jignite una de cealaltă. Contesa Norstone tăbără numai decât asupra lui Levin. A, Constantin Dmitrici, el ai sosit în Babilonul nostru desfănat, zise ea și întinse o mână micuță și galbenă, amintindu-i vorbele rostite de dânsul la începutul iernii, când Levin spusese că Moscova e un adevărat Babilon. Ce s-a întâmplat?" S-a îndreptat Babilonul, ori te-ai strica dumneata? Adaugă contesa ironic, uitându-se peste umăr la Kitty. Sunt foarte măgulit, contesa, că mi-ați reținut cuvintele, răspunse Levin, care izbuti să-și recapete stăpânirea de sine și să-și răia de îndată obișnuita atitudine zeflemitoare față de contesa Norstone. Îmi închipui că au avut un efect puternic asupra dumneavoastră. Cum să nu? Notez totul. Dar tu, Kitty, iar ai patinat?" Și contesa intră în vorbă cu Kitty. Oricât de greu ar fi fost pentru Levin să se retragă acum, iar fi venit totuși mai ușor să o facă decât să rămână acolo toată seara și să o vadă pe Kitty, cum îl urmărește din ochi pe furiș, ferindu-se totodată să-i întâlnească privirea. Vrut să se ridice, dar prințesa, observând că tace, început să-i vorbească. Ai venit pentru mai mult timp la Moscova?" Mi se pare că te ocup de zemstvă, așa că nu poți lipsi mult. Nu, prințesă, nu mă mai ocup de Zemstă. Am venit pentru câteva zile. Se petrece ceva cu el, se gândi contesa Norstone, privindu-i culoarea minte fața severă și gravă. Ce -o fi având de nu filozofează. Dar am să-l stârnesc eu la vorbă. Grozav îmi place să-l fac ridicol față de Kitty și n-am să mă las. Constantin Dimitric. Începuia. Lămurește-mi, te rog, un lucru. Dumneata care știi toate. La noi într-un sat din ținutul Caluga, toți mujicii și toate femeile au băut tot ce au avut și acum nu ne mai dau niciun ban. Ce-o fi asta? Răspunde dumneata care nu scap niciun prilej de a-i lăuda pe mujici. În clipa aceea mai intră încă o doamnă în salon. Levin se ridică. Iertați-mă, contese, dar nu cunosc deloc situația și nu vă pot spune nimic." Răspunse el și și capul spre un militar care intra în urma doamnei. Trebuie să fie Vronski. Se gândi Levin și, ca să se convingă, se uită la Kitty. Iar și văzuse pe Vronski și-și îndreptase privirea spre Levin. Și numai din privirea asta ochilor ei luminați fără voie, Constantin Dimitrici înțelese că ea îl iubește pe omul acesta. Înțelese tot atât de limpede ca și cum i-ar fi spus-o ea. Dar ce fel de om era? Acum, vrând vrând, Levin nu mai putea să nu rămână. Trebuia să afle ce fel de om era acela pe care îl iubea Kitty. Sunt oameni care, întâlnind un rival fericit, sunt gata să-i nege pe loc orice calitate și să nu vadă întrânsul decât cusururi. Dar sunt și oameni care, din potrivă, doresc să descopere în rivalul fericit tocmai calitățile prin care i-a învins și numai pe acestea le caută cu o dureroasă strângere de inimă. Levin făcea parte din ultima categorie. Nu-i fu greu să descopere în Vronski calitățile care îl făceau atât de atrăgător, căci săreau un ochi de la prima vedere. Vronski era brun, de statură mijlocie, bine făcut, frumos, cu o expresie a feței calmă, hotărâtă și binevoitoare. Totul în ființa lui, de la părul negru, tăiat scurt, și de la bărbia proaspătărasă până la uniforma nouă, de croială bună, era simplu și totodată distins. După ce lăsă să treacă înainte o doamnă care tocmai intrase, Vronski se îndreptă întâi spre prințesă, apoi spre Kitty. Când Vronski se apropie de Kitty, ochii lui frumoși străluciră cu o deosebită duioșie. Îi întinse mâna mică, cam lată, înclinându-se respectuos și elegant înaintea ei, cu un zâmbet ușor de fericire, și de stăpânit triunf. Cel puțin așa-i sepărul lui Levin. După ce dădu bună ziua tuturor și rostii câteva cuvinte, Vronski se așeză fără să fie aruncat o privire către Levin, care nu-și lua ochii de la dânsul. Vă rog, faceți cunoștință," zise prințesa arătând spre Levin. Constantin Dimitrici Levin Contele Alexei Kirilovici Vronski. Vronsky se ridică și, uitându-se prietenos la Levin, îi strânse mâna. Mi se pare că iarna asta era vorba să iau masa cu dumneavoastră," spuse Vronsky zâmbind simplu și deschis. Dar ați plecat pe neașteptate la țară." Constantin Dmitric ne disprețuiește și ne urăște pe noi citadinii și orașul," interveni contesa Norstone. Se vede că vorbele mele au avut un efect puternic asupra dumneavoastră, dacă le-ați reținut atât de bine, zise Levin și Roșii, amintindu-și că mai rostise fraza asta cu puțin înainte. Vronski aruncă o privire spre Levin, apoi spre Contesa Nordstone și zâmbi. Stați tot timpul la țară? îl întreba Vronski. Îmi închipui că iarna vă e urât. Deloc. Dacă ești ocupat, nu se urât nici când ești singur. Răspunse tăios Levin. mie îmi place la țară, adăugă Vronski, prefecându-se că nu bagă de seamă tonul lui Levin. Cred însă, Conte, că n-ai acceptat să locuiești mereu la țară, îi spuse Contesa Nopzone. Nu știu, n-am încercat să stau mult timp. Am avut odată un sentiment ciudat, urmă Vronski. Niciodată nu mi-a fost așa de dor de viața la țară, de satul rusesc, cu opici și cu mujici, ca în iarna când am fost cu mama la Niza. Știți că acesta e un oraș destul de plictisitor. De altfel, nici chiar Neapole sau Sorento nu-ți plac decât pentru scurtă vreme. de acolo ți-aduce aminte de pitorescul Rusiei, de satul rusesc. Sunt parcă... Vronski vorbea mai mult cu Kitty și cu Levin, plimbându-și de la unul la altul privirea liniștită și prietenoasă. Spunea tot ce-i trecea prin minte. Observând că contesa Norstone dorea să spună ceva, el se opri fără să sfârșească vorba începută. Rămase tăcut, ascultând o culoare aminte.